Dierie week het ons lekker gekuier oor hierdie vraag. Hoe sal dit like as jy die tyd van jou leven beleef? What would it look like if you had the time of your life? En gewoonlik vader die mens in jou kop na exotiese plikke en lekker avontuur en begeertes wat vervul word en so aan. Maar ek is vir drie weke met jou in een, in een keierkie of in een gesprek waar ek eindelijk wil sê dat ek en jou is geskep om die tyd van ons leven te hee want in ons Godse teenwoordigheid eerstens ontdek en alles in ons leven. Nummer 2, vandag praat ek een bykie oor Godse doelwitte vir jou leven, en volgende week wil ek een bykie keier oor Godse kracht in jou leven. Daar drie Engelse woorde, wat het so mooi opsom, His presence, His purposes, and His power. So ek wil, ek wil het met die vraag begin, en vir jou sê, kom ons sê by the time of my life, is ons zorgeloos te wees. As jy een bykie in jou gedagtes gaan, na wat dit vir jou beteken as jy nou 'n sorgelose lewe sou kon hê, 'n lewe sonder verantwoordelijkheid. En baie mense het 'n begeerte om so lewe te hê, want al hierdie spanning en hierdie verantwoordelijkheid in die kinders wat ek het, in my huwelik, in die werk wat ek het, dis die goed wat my moeg maak en ek kan nie die tyd van my lewe hê nie want ek het al hierdie verantwoordelijkheid. Ek wil miskien daai minstuk net gou vir 'n oomblik reg omdraai en vir jou sê, kom saam met my na 'n tronk toe. Kom ons gaan praat met iemand wat binne in 'n gevangenis sit want hy het zeer ou verantwoordelikheid, hy hoef nie te hore om kost te maak nie, hy het nie bekommernis om in die oog in weker te stel nie, hy hoef om nie wakker te maak nie, iemand anders gaan hom verzeker wakker maak, hy hoef nie te besluit hoe laat gaan hy slaap nie, iemand anders besluit het vir hom, maar ek en jy weet om sorgeloos so te leef, dat verzeker nie wat ek vir my leven wil heen nie. Of kom ek vat jou in die hand en dan gaan praat ons met iemand, wat hierdie ekskeiding gegaan het, wat hierdie verantwoordelikheid van die hevelik, nou skielik het hulle nie meer die verantwoordelikheid nie, En patiek hier denk ons om sonder verantwoordelikheid te leven, is een wonderlijke begeerte, maar eindelijk leed daar diepste pijn, eenzaamheid en seer, of die kinders wat jy het, of, of wacht, kom ons praat oor jou werk. Het jy al by iemand gesit wat sy werk verloor het, en vir 6 maanden het sikkel om my werk te kry? Hy is sorgeloos, hy het nie werk nie, maar genade om op daai plek te wees, waar ek niks verantwoordelikheid het nie. Dis eindelijk nie een goeie plek nie. So ek wil miskien een stelling maak, en ek wil vir jou sê, Godse eerste geskenk, Voor Adam en Eva was responsibility, was verantwoordelikheid. Genesis 1 vers 26 sê, kom ons maak mense na ons beeld, ons gelijkenis en laat hulle heers. Geef vir hulle verantwoordelikheid. Geef vir hulle roeping. Dit is miskien een lekker ander woord wat ek hiermee wil inweef. Want Godse doelwitte vir jou leven is om jou roeping te ontdek. Is om dit wat voor jou geskep het te ontdek. En ek weet het, ek is geskep om een man vir my vrou te wees. Ek geskep om my pa vir my kinders te wees. En as ek bieke kan spoor daar oor, ek is ook geskep om 'n pa stoor te wees. Uh, my roeping le opgesluit in dit wat my werk verteenwoordig, en dit wat ek doen. En die verantwoordelikhede definieer die plekke waar ek een geleentheid krij om te heers. Om Godse heerskapie na hierdie lewe toe te bring. And that is where I am having the time of my life. Ek wil hier, dat jy bieke saam met my daar oor sal denk vandag, en ons vraag met ander woorde, Heere, Lewe in oorvloed, soos ek hier geskryf het, is God, is een gebed waar ek juist vir God vraag, wat is die verantwoordelikheid, wat die in my twee hande kom sitte, as jy daar waar jy nou sit en luister na my, net gauw bykie die vraag in jou gedagtes antwoord, wat is nou in jou hande? Dis die verantwoordelikhede wat jy in jou leven het, en as jy saam met my kan sê, jere, ek wil die tyd van my leven hee, terwyl dat ek hierdie verantwoordelikheid het, dan denk ons bykie hoe so dit gelijk het. Kom ons vat gauw Mooses se leve as nog een voorbeeld. Hy word in een paleis groot. Mooses is opgestel om een van die volgende jeersers van Egypte te wees. Groot verantwoordelikheid, daar is hierdie las op sy skouwers, hy weet, hy is prins van Egypte, en, en hy, op 'n stadium kom hy achter dat hierdie Hebrewse volk, hierdie slave, dit is eindelijk waar hy behoort. En Mooses neem een nieuwe verantwoordelikheid in sy eie hande. Hy neem die recht in sy eie hande om sy eie volk sy slavernheid te begin verdedig. Jullie ken die story van hoe dat hy oud dood en hy vlug hy. Hy land hy in die land van amper zero verantwoordelikheid. Hy pas skape op. Ek meen dis al wat hy doen. Hy vaar die skape, hy lei om na een gras toe. Dan eer die skape die gras dan lei hy om na die volgende grasie toe. En morgen is die selfde en die dag daarna die selfde vir jarre en jarre en jarre leef Mooses eindelijk op een plek waar hy vreselik min verantwoordelikheid gehaad het. En iemand sê nou die dag hierdie sinnieke in Engels, hy sê, Sometimes we need to get to the point where we ask, so what is the point? En ek dink dit wat ek vandag vir jou vraag, om saam met my bykie net tot op die punt te kom, waar jy vraag so, wat is die punt van my leven? What is the point? Wat is die betekenis? Nou, in psalm 90, psalm nogal dier Mooses geskryf, het hy dier hierdie ding geworstel, en, ek gaan vandag nie tyd kry om om recht dier te werk nie, maar ek hoef jou een of twee versies net weis en uitleg, kom ons kyk na vers 17 by voorbeeld, waar Mooses sê, nadat hy nou hierdie paleislewe gehad het, en nou sit hy hier in die woestijn met een paar skapen, uh, tis en an hou, doodgemaak, en so hy sit met hierdie klomp goed in sy lewe, en nou sê hy hierdie woorde, Heere, leer my, Leer ons om elke dag so te tel, dat ons een wijse hart sal bekom. Hier praat iemand met ervaring. Hy het baie gehad, hy het niks gehad nie, en hy sê, eindelijk al wat ek moet ontdek is, wat is die punt? En die punt is, om Godse wijsheid te bekom. Dat dit wat wel nou in my hande is, dis nou wat hy dan verder in vers 17 sê, hy sê, laat die lieflikheid van die Heere, ons God oor ons wees. Kom bevestig die werk van ons hande, Die werk van ons handen bevestig dit. So Mozes staan en hy sê, dit is eindelijk waar die leven gaan. So om hier die vraag te antwoord, wat is God Godse doel? What is the purpose of Christ for what I have in my hands? Ek wil een bykie jou leven toe gaan nou, en ek dink, ek wil vir jou sê, a mens wat omself in God begin ontdek, in Godse beeld, en in Godse gelijkenis, en jy begin ontdek, dis waar ek vandaan kom, en dis wie ek is, is een mens wat dadelijk bewus word van die verantwoordelijkheid wat God vir jou gegeed, as plekke waar jy moet heers, as plekke waar jy Godse heerskapie na hierdie aarde toe moet bring. En betek hier wonder ek, wat is dit nou? Wat sal dit nou beteken as ek nou Godse heerskapie na hierdie aarde toe moet bring? En eindelijk is dit nie so ingewikkeld nie, dit is bloot net om Godse karakter en sy roem te gaan vestig by dit wat in jou hande is. So kom ek vraag vir jou, is jy ongetrouwd? Is jy een enkel persoon? Die vraag is, wat in jou hande is, is die verantwoordelikheid vir jou eie lewe. So om te heers in jou eie lewe, om Godse heerskapheid te vestig in jou lewe as een enkel mens, is om net hierdie vraag te vraag, is ek bezig om Godse karakter op te rug, met dit wat ek doen, die keeses wat ek maak, die besluiten wat ek neem, Gaan dit oor Godse karakter? En nommer 2, is my leven bezig om sy roem te verkondig? En hoe ek myself handhaf in my vriendenkringe, en my familie, en die verhoudinge wat ek het? Am I spreading God's fame? Ek denk, dis, dis wat dit is wat het vir my beteken. Om te heers, is om beleiding te bring van Godse karakter en sy waardes, as jy bijvoorbeeld enkel is. As jy getrouwd is, Daar leie, dis die verantwoordelikheid van jou hevelik is in jou hande. Man of vrou, dit maak nie saak nie. Jy het jou gesê vir, om jyself toe te wei aan hierdie verantwoordelikheid om hierdie verhouding, man-vrou-verhouding te maak werk. En hoe lyk het wanneer jy heers in jou hevelik? Dis nie om dominantie te heboor die ander persoon nie. Nee, dit is om Godse karakter te konvestig in jou hevelik. Dit is om Godse roem, sy heerlikheid, sy bekendheid te verkondig en hoe jylle jyvelik, en hoe jylle praat van mekaar, en wat belangrik is, en wat nie belangrik is nie, en diezelfde met my kinders, om te heers in my kinderse lewe is om nie hulle te kry, om my wil uit te voer, en nou is ek die pa, en ek is die dominante 1, en jylle sal doen wat ek sê, en nie doen wat ek doe nie, dis daai type oudheidse gesintheid, dis bloot so eenvoudig, soos om net te sê, jylle geef vir my genade, het hierdie kinders in my handen gesit, en laat ek net vir jou sê, ek het 2 meisie wat in my twee handen leeg, En die Heere weet, hoeveel ek om nodig het, om sy doelwitte, sy karakter in hulle te vorm. Dit is harde werk, dit is moeilike werk, dis, dit vat intens, uh, intense focus, en dit vat een klomp andig, en dit vraag, dat ek aanhoudend sal bid oor hulle, en vraag Heere, wat is die karaktertrekker, wat jy droom vir jy twee meisie en hoe kan ek het bevorder, hoe kan ek het ontgin? Hoe kan ek jy roem, hoe kan ek my kinders opstel, dat hulle leven eer aan God sal breng? Dit is moeilike goed, vooral met tieners. Ek het altyd gespot en gesê, ek het God gevraag vir geduld en toe geef my kinners. Dit is een gevaarlike gebed terloops om te bid. Moe die Heere vraag vir geduld en dan geef jou nog kinners. Maar, kom ons gaan na jou werksplik toe. So daar waar jy verantwoordelijkheid vir jou werk en die kreativiteit wat jy bring na hierdie stad toe en so die ook in jou sociale kringen, waar jy ook al bezig is, om te heers is om hierdie twee vraag te antwoord. Hoe bring ek Godse karakter Hoe bring ek sy roem en ek vestig dit in my leven? En nou, betek hier hoor ek dat mense een bykie verskoning maak, as ek van die vraag, wat is die roeping wat die Heere op jou leven geplaas het? Dan sal daar twee typiese verskoning wees en ek gaan een paar minuut gaan met jou daar oorkeier. Die eerste verskoning is, weet jy, Jan, ek is nie seker nie, ek weet nie wat my roeping is nie. Ek kan, nie, ek kan dit nie antwoord nie, ek kan nie sê, jy heeft my vraag, wat is die roeping van die Heere oor my leven? Mozes het een roeping gehad, God het vir hom geroep en vir hom gesê, gaan leid my volk uit, slabernei uit. En nou sit jy daar op die bank en jy dink, wat is my roeping? En ek, ek dink, ek wil vir jou dalk help met een of twee gedagtes. Daar is een baie dieper gesprek achter dit wat ek nou sê, maar vir die paar minute wat ons het, hierdie gaan vir jou net soos wegspringblokke wees, wat jou net kan help om aan die gang te kom, om hierdie vraag te antwoord, wat is die roeping wat God vir my gegeet? Die eerste ding wat ek vir mense vraag is, wat is nou in jou hande? En ek het nou nou bykie daarover gepraat, maar weet jy wat, dit is die eerste antwoord vir jou calling, vir jou roeping. God het my nou, hier waar ek nou sit, sekere verantwoordelik hierdie gegeen, soos ek gesê het, is getrouwd, ek het een verantwoordelikheid nie my huwelik. As mens het ek een verantwoordelikheid toe oor myself, my eie gezondheid en my eie lewe en my eie waardesysteme. Ek is een pa van my kinders en ek is een leier van een gemeente en binnen in die stad van, van Pretoria het ek een bepaalde verantwoordelikheid. Dis, dis waar my roeping begin. Lang voordat jy gaan soek vir Godse roeping in ander lande en by ander plekke, is die heel eerste ding wat jy doen is, jy gaan kyk na wat nou in jou hande is. En jy sê, ere, dis die verantwoordelikheid, dis die plek waar ek moet heersen dit is my eerste roeping. En dan gaan jy, en jy, jy, jy beleef interessante challenges, uitdagings wat in jou leven toekom. Ek wil jou een voorbeeld geef, Wesel is die naam van wat vandag een van my vrienden is, en hy doen tronkbediening hier so in ons stad. Maar Wesel het self in die tronk geland, en hy sal sy story self seker vertel, maar die feit is, hier sit een ou wat voorin een bankbestuurder was, goed het in sy leven gebeur, kees is gemaakt, en hy land binnen in die tronk. Terwijl hy in die tronk is, vraag hy vir homself, wat is nou in my hande? En hier binnen in die gevangenis krij hy geleentheid om te studeer, byvoorbeeld. Hy het geen ander voorrechte nie, behalve om te studeer. En terwijl hy studeer, begin hy homself voorbereid vir voltheidse bediening en vestig hy terwijl hy binnen in die gevangenis is, ‘n bediening na gevangenis toe, wat vandag na tientalle tronke in, in Suid-Afrika toe bedien en een groot inpak maak, nou dat hy weer uit die gevangenis is, maar het het begin by een man, wat gesê het, jyre, wat het ek nou in my hande, en ek wil getrou wees met wat hy nou vir my gegeet, en uit die getrouheid, het daar letterlijk iets wonderlik begin groei, wat vandag een groot inpak maak in Suid-Afrika ek het nog een vraag vir jou, so die eerste vraag is, hoe weet ek, wat is my roeping, nummer 1, wat is in jou hande, maar nummer 2, Wat breek jou hart? Wat breek jou hart? Ek, ek onthoud enig toe, Bil Haubels hierover gepraat het, toe praat hy van een godly discontent. Met ander woorde, dit is een ontevredenheid. Jy sien goed rondom jou, waar jy per keer voel, dit kan nie so aangaan nie. Iemand gaan iets hieromtrend moet doen. En as jy bykie begin praat met die mense rondom jou, sal jy achterkom dit verskil radikaal van persoon tot persoon. Jou hart breek miskien vir kinders, miskien breek jou hart vir arm mense, of miskien breek jou hart vir rijk mense, wat sonder God leef, of miskien breek jou hart vir ou mense, wat eenzaam oud word, of miskien breek jou hart vir manne, wat identiteit verward waard geraak het, of miskien breek jou hart vir sakevrouwe, of wat het ook al mag wees. Die Heere sit begeert tussen ons, door sy Heilige Gees, waar ons voel, hier moet iets aangedoen word, en ek lewe vandag geweldig uitdaag, om te begin om net die vraag te vraag, wat kan ek doen, om so lang een klein verskillikie te begin maak, weesel het in die tronk gesit, en toe begin voel my hart breek vir gevangenis, en uit dit uit is een hele volteidsroeping geboore, so miskien kan jy kyk na ouderdomsgroepen, of plekken, soos skole by voorbeeld, of jy kan kyk na belangegroepen, soos hevelike, of manne, of vrouwe, met andere woorde wat die selfde belange het, of jy kan kyk na gebrokenheid, mense wat stikkend is, en jy kan net al, kan jy sit en jy kan sê, ja, Jan, dit is die waarheid, ek het eindelik een passie vir jy wil ek, en ek wil vandag vir jou vraam, dadelijk op te staan, en met dit wat in jou hande is, te begin om in die richting van die roeping, te begin beweeg. Die tweede groot verskoning, die eerste ene is, ek weet nie, die tweede groot verskoning is, ek kan nie, met alle woorde, Ek kan nie verskil maak nie, ek het nie genoeg geld, ek het nie genoeg tyd, ek is nie slim genoeg nie, ek het nie resources, ek het nie hulpbronne wat dit kan maak werk nie, nou, ek lees iets raak en ek dink is fantastisch, hoor gauw hierdie vraag, as jy voel juist te klein om een verskil te maak, dan is die vraag, het jy al een aand lang, saam met een klein meskiet in een kamer spandeer, en dan weet jy, een klein meskiet kan een groot verskil maak, en jou leven. In luister le wat sê Wikipedia oor moskite. In feeding on blood, various species of moskiteus transmit some of the most harmful human and livestock diseases. Some authorities would argue accordingly that moskiteus are the most dangerous animals on planet earth. So as jy daar sit en jy voel, jy is te klein om een verskil te maak, <laughs> dan kyk met ons net so'n bykie herbesint. En ek wil miskien vir jou vraag om net hierdie een ding wat ek nou vir jou gaan sê te bedink. People who make a difference are often not the ones who know the most. Often the people who really make a difference are just the ones who care the most. Ek dink dit is eindelijk wat ek vir jou vraag. is jy net genoeg omgee om net te begin ander mense opgewonde maak oor dit wat in jou hart is, om net te begin iets iets in beweging te sê, die vraag te vraag, te sê, kan het so aangaan? Daar nou in die nies baie wat gesê word oor, oor verkrachting, en die rechte van vrouwe, wat gebreek word in Suid-Afrika, en miskien het jy net op een plek saam met my, waar jy sê, Ere, jy weet, so kan het nie aangaan nie, en ek gaan begin, om iets van een vraag te vraag, en iets van een momentum te begin skep, en die Ere te vertrouw, dat hy dier my, al voel ek soos een miskiet, groot verskil te kan kom maak, Ek vat jou gauw na die bybel toe terug, as jy gaan kyk in 1 Korinties 1 vers 26, dan sê hy, let een op jylle roeping, broeders. Jylle is nie baie weises nie, jylle is nie um, baie machtiges nie, baie edelis nie. Dane woorde is eindelijk maar gewone mense. Maar vers 27 sê, dit wat betuikeerd dwaas is by die wereld, het God uitverkies om die weises te beskaam. En dit wat swak is, het God uitverkies om dit wat sterk is, te beskaam, onedel is, het, en dit wat veracht is selfs, het God gekies om dit wat niks is, of dit wat iets is tot niks te maak en so aan, so geen vlees voor hom sou roem nie. Ek weet van mense wat verskraklik skam is, nie voor mense kan praat nie, maar die Heer het iets in hulle binneste wakker gemaakt, en verby die skaamheid begin hulle sê, ek denk ek kan een verskid wees, ek denk ek kan een verskil maak, al is ek een skam mens, Ek weet van mense wat nie karre het nie, wat nie kan rij nie, maar wat toegang to die internet het en sê, die heren kan my gebruik, al is het net dier die internet, al is het dier een paar websites op te stel, maar ek het nie geld om websites te betaal nie. En ek weet van soe dame wat een paar webbladseie um, by mekaar gesit het en, en mense bedien met die goeie nies, al het sy nie een kar nie en al het sy nie baie geld nie, sy het gaan vraag wat is in my hande, wat kan ek doen. Ek het hy om het alles net terug te trek na opzomming en dan wil ek vandag vir jou bid. Soos wat jy daar sit, moet jy ontdek, jy is in Godse beeld en in sy gelijkenis geskep. En hy het jou voorbereid om te heers. En miskien wil jy vandag vir hom sê, Jere, wees vir my wat sit in my hande? En nommer 2, wees vir my, waar denk ek ek is te klein? Wees vir my, waar jy potentiaal in my en hier rondom my kom sit het. Waar ek vandag na jy toe kan kom en sê, I have discovered your purpose for my life. I want to live in your purposes. Ek wil leven in die doelwitte van my leven. Ek wil vir jou sê, Jy gaan die tyd van jou leven hee, as jy God toelaat, om saam met jou op die avontuur, van verantwoordelijkheid te gaan, die avontuur van leven. So kom ons bid vir een oomlik saam, en ek sê in jou, met die gedagtes waarover ek nou gepraat het. Hemelse vader, ek, ek kyk na my eie leven, en ek verstaan, Ek is nie bereid om somme net maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, somme net te leef nie. I don't just wanna go through the motions. Ek het die begeerte, Heere, dat die hand op my leven sal kom sit. Ek het die begeerte, dat die beeld en die gelijkenis en die heerskapie na my gesin en my werk en my status toe sal kom. So bid ek vir elke mens wat vandag hierdie gesprek geluister het. En ek vraag, Heilige Geest, kom rig die binnenkant iets op wat jy daar gesit het, wat amal van ons oprig, om agente van transformatie in hierdie wereld te wees, mense wat Godse Heerskap hei, na hierdie stad, na hierdie wereld te bring. Dankie dat dit wat ek vandag sê, die waarheid van die woord is, nie net oudeelike gedagte is, uit Jan sy mond uit nie. En daarom weet ek, jy kan geweldige groot verandering bring, net dier, een of twee mense wat opstaan en sê, God gaan my gebruik. So sien ek mense, met the time of their life, die tyd van hulle lewe, in Godse roeping vir hulle lewe, in die naam van Jesus Christus. Amen.